Боїться наразитись на стіну, а ніч довкола просякнута пахощами глиці, глиці і соснових шишок, які прощепірювали свої лусочки, і з них стікає живиця. Тепер сосновий дух переважає, він сильніший за решту запахів. Кожен подих болем віддається в душі Ерментіє. Це мене, каже він собі, мене. Ось уже й минає. Побиває вологий вітерець, знову долинають пахощі гвозди, піприв'ялих троянд, зупрівав листя, нарешті край, криза минула. Наступний дужчий порив вітру приносить гуркіт океанських хвиль, пріснуватий застойний запах піщаного берега після відпливу, дух калюж і в'язких морських водоростей. Адже я залишився такий, як був, Думає спантовичний Ермантія. Принаймні, мені здається, що я не змінився. Гадаю, я зміг би працювати, рахувати, навіть робити винаходи. І все ж таки, я припускаюсь, помилок. Схибав з А Якби я працював, якби провадив обчислення, Бог його знає, що б з того вийшло. І він ступає ще кілька кроків, і раптом зупиняється, збагнувши, що заблокав. Куди він забрів? поки колупався в тих дурницях. Ермантьє пробує намацати ногою землю, як тоді, коли ще полював у болотистих місцях, і йому здавалось, що довкола трісовина. Носок червика зачіпається за цементний бордюр, і Ермантьє відразу ж здогадується, він на перехресті двох центральних алеї поблизу персикового деревця, маленького трирічного деревця, яке він посадив торік. Крістіан, звісно річ, Зняла тоді галас, які персики, обіч квіткової клумби, асиметрія і взагалі навіщо ці фруктові дерева, мишбони селюки, персики уповнені на всіх базарах. Крістіан не любить дерев так само, як і тварин. Квіти її приваблюють лише тому, що їх можна зрізати і ставити в вази. Ермантіє, звичайно, не дуже шанував мистецтво добирати букети. Він завжди тільки знав, що заробляти гроші. О, тепер вона відчує... Тепер треба буде докласти рук, якщо Юбер стане до керма. Бодай на кілька місяців. Ну, по честі мені краще було б у лікарні або ж у санаторії. Від цієї думки на душі у нього стало гірко. Він спльовує. Мучить спрага. Ермант'є почуває себе висхлим, якимось пористим, як оті легенькі кістки, що їх викидає на берег океану. Він навіть мріє знову натрапити на якусь пекельну машину, сховану в землі, щоб вона вибухнула під його ногами і розвіяла його марині та кошмари. От до чого він дійшов. А в цей час Максим, в його уяві нестримно пролітають якісь образи, голі жінки, що мають обличчя крістіан. Він стогне простявої руки до персикового деревця. Може, хоч персику тамує цю осоружну справу. Рамонтьє... Водить руками в порожнечі, ступає на розпушену землю. Важкі краплі танцюють навколо нього, і кожна падає в по-своєму, не яблука, що їх струшують з дерева. Десь там попереду сховався його персик. Де ж він? Ермантьє повертається на алею. Ого, дізнього смущані. Ось воно, перехрестя алеї. А тут має бути поворот. Помилитись неможливо. Він знову рушає, вимахує руками, лічить кроки. Три, чотири, п'ять. Мабуть, він пройшов збоку. Відхилився трохи праворуч. Ні, ні. Праворуч нічого немає. І ліворуч? Ліворуч персика теж немає. Персик зник. Ермант'є знову наштовхується на цементний бордюр. Мало не втрачає рівноваги і про всяк випадок виставляє наперед ліктя. Але йому нічого не загрожує. Вітер не вщухає, він дме знову і знову гуляє по парку. гілки ворушаться, погойдуються, здригаються. Їхній живий гомін сповнює тишу і мусить пильнувати, щоб не впасти і не вбитись на смерть. Грасть, грасть, міркує він, персика немає. Вона його викорчувала. Хотіла, щоб останнє слово було за нею. Це пояснення його майже задовольняє. До того ж, іншого й немає. А, зрештою, він щіплює руки. Якби деревце стояло на місці...